Бо ясно, що це було б усе те саме наше самогубство, тільки з проволокою. Усі пропозиції Заходу тільки до цього і сходяться, але ти, Сталіне, запропонував би інший мир. Добре, давайте підпишемо його на п'ять років, але тільки для змагання наших систем господарювання». Ми згоджуємось прийняти умову, що виріб озброєння на цей час припиняється. Ми згоджуємось на Інтернаціональну контрольну комісію, яка мала б наглядати за виконанням усіх умов змагань у кожній країні. І коли б, наприклад, Організація об'єднаних націй прийняла таку постанову, тоді б ми прийняли усі пункти, які виставлялись вашими вождями для порозуміння з нами, себто зняли б нашу залізну завісу». Дали б цілковиту свободу слова зібрань, пропаганди, організацій і такого іншого в нашій країні. Тоді, будь ласка, їдьте всі і дивіться, як ми живемо, як працюємо, як виконуємо договір про змагання. І далі ти б їм, сказав Йосифові Сиріоновичу, ще таке. Коли б конкурс змагань виявив, що приватно-капіталістична система дає найкращі результати по всіх країнах, то Організація Об'єднаних Націй повинна прийняти постанову про обов'язкове заведення їх в усіх державах. На обличчях слухачів виник такий вираз здивування і обурення, що дев'ятий поспішив підняти голос «Не спішіть, товариші, не спішіть, дайте докінчити». Але коли б конкурс виявив, що наша система націоналізованого і планового господарства краща то щоб так само її було прийнято як обов'язково для кожної країни. І нарешті, коли б змагання показало, що система трудової колектократії дала найкращі результати, то щоб так само її прийняли об'єднані нації за обов'язково для всіх народів. І тоді без ніяких війн і революцій світ міг би об'єднатись в оту світову федерацію і сформувати той єдиний планетарний уряд. «А ти не збожеволів часом?» Гукнув хтось з другого кінця столу. Ти пропонуєш нам просту капітуляцію? Дев'ятий помалу покрутив головою, і рух його був такий певний, що всі з напруженою цікавістю ждали його відповіді. Навпаки, товариші. Я пропоную без крові і страждень досягти нашої мети, але з певними жертвами для нашого політичного режиму і, може, для нас особисто. І я не маю жодного сумніву, Йосифові Серіоновичу, що коли б ти зробив таку пропозицію, капіталістичний світ не посмів би відмовитись від змагання. А коли б він під тим чи іншим приводом одмовився, то цим він викликав б революцію в себе і дав би нам владу над всією планетою. Бо ти ж розумієш, що коли б ми дійсно, чесно, адверто пішли на цей спосіб, коли б ми дали світові наявні реальні докази, що тут з нашого боку не було жодної хитрості, лукавства, обдуру, а справжні бажання безкровним способом утримати людство на краю загибелі? І коли б капіталісти, навпаки, своєю відмовою гнали те людство в безодню війни, то невже ви думаєте, товариші, що за нами не пішли б трудящі маси всіх народів? Невже ви думаєте, що ми не підняли б тоді світової революції і ніякі апарати урядів не могли б спинити? Я знаю, більшість капіталістів, надто найбагатших американських, Люди мало здатні не те, що до соціальної справедливості чи альтруїзму, а до простого розумного розрахунку. Даруйте мені, товариші, що я наведу вам маленьке біологічне порівняння. Капіталісти подібні до тих мавп, які попадаються розумному мисливцю і таким чином на дереві прив'язується глечик з тонкою шийкою. У нього насипається щось дуже смачне для мавп. Одна з них засовує руку в шийку глечка, набирає повну жменю такого смачного і хоче витягти руку, але затиснений зі смачним кулак не пускає. Тоді приходить мисливець: мавпа кулака не розтуляє, чи то з жадібності, чи з неуміння розміркувати, вона не хоче випустити смачного. Вона воліє бути схопленою, аніж випустити здобич. Так воно і робиться. Мисливець забирає мавпу, вбиває її, витягає її руку з глечика, а шкуру її вживає на свої потреби. Отак От само поводяться і капіталісти. Вони нізащо не схочуть випустити смачного їм капіталізму, свого панування, розкошування. Вони волітимуть, щоб прийшла революція, схопила їх, вбила, здерла з них шкуру і вжила її на свої потреби. Будь ласка, коли вони не погодяться на твою пропозицію Йосифа Містеріоновичу, то тим гірше для них буде і краще для нас. Ми швидше і радикальніше дійдемо до нашої мети.